Dies sind unsere aktuellen Schlagzeilen. Windböe reißt Baum in Husum aus, Klimaschutzagentur bietet Energieberatung an und Aue mit respektabler Saison. Radiomittel Lokalnachrichten für Nieburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dijk. Guten Morgen. Morgen findet die nächste Nieburger Bauausschusssitzung statt. Beginn ist um 17 Uhr im Vitebszimmer des Nienburger Rathauses. Auf der Tagesordnung steht unter anderem der Maßnahmebeschluss zur Erneuerung von Bushaltestellen im Jahr 2016 sowie das Verkehrskonzept Innenstadt zum dynamischen Poller an der Langen Straße. Eine Einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. Die Klimaschutzagentur Mittelweser bietet im Rahmen der Kampagne Clever Heizen eine kostenlose Energieberatung an. Dabei wird festgestellt, inwieweit sich bei der eigenen Heizung Geld sparen lässt. Ulrike Giger-Grasel von der Klimaschutzagentur Mittelweser verrät, warum man dieses Angebot nutzen sollte. Die Klimaschutzagentur Mittelweser ist ein Zusammenschluss von Kommunen, Unternehmen und Privatleuten, denen es wichtig ist, das Thema Klimaschutz im Landkreis Nienburg voranzubringen. Und die Beratungen, die wir anbieten, sind definitiv immer unabhängig. Das heißt, die Berater, die wir zu Ihnen nach Hause schicken, die haben wir geschult, die sind alle auf dem gleichen Informationslevel und die haben nicht den Auftrag, Ihnen irgendwas zu verkaufen, sondern es geht um eine individuelle, unabhängige Beratung. Und das Schöne daran ist, sie ist auch noch kostenlos. Die Aktion gilt nur noch bis Ende Mai. Wer die kostenlose Energieberatung in Anspruch nehmen möchte, muss sich bis zum 31. Mai anmelden. Am Dienstagmorgen wurde die Husumer Feuerwehr zu einem Einsatz in den Dreckmannskamp nach Husum gerufen. Eine massive Eiche war durch eine Windböe entwurzelt worden und hatte sich auf der gegenüberliegenden Straßenseite in mehreren kleineren Bäumen aufgehängt. Zusätzlich ragten große Teile des Baumes auf einen Unterstand für Strohballen und landwirtschaftliches Gerät eines anliegenden Hofes, dass die Gefahr bestand, dass dieser beim Beseitigen beschädigt werden könnte. Mit hilfe einer Drehleiter ist der Baum nach und nach von oben abgetragen worden. Dadurch konnte der Einsatz nach ca. zweieinhalb Stunden beendet werden. Und wir kommen noch zum Sport. Eine durchaus erfolgreiche Saison geht zu Ende für den SVA Liebenau in der Handballverbandsliga. Im letzten Spiel musste sich das Team von Trainer Carsten Thomas jedoch knapp mit 26 zu 27 gegen Altenzelle geschlagen geben. Dennoch heißt es am Ende einen Respekt haben, Platz 6 von 14 für die Mannschaft aus der Kreisregion. Trainer karsten Thomas zog ein positives Fazit. Das war schon eine tolle Saison, also wenn wir da weitermachen. Nächstes Jahr geht es auch wieder von vorne los, und spielen wir erstmal wieder gegen Abstieg, ist war meine Meinung, weil wir ja... auch keine neue Leute verpflichten oder sonst was machen können mit Geld, aber diese, diese positive Entwicklung ist halt schön zu sehen. Das hilft schon weiter. die jungen Leute entwickeln sich weiter, wir sind als Mannschaft wirklich gewachsen. Na, bin da die müsste ich auf das nächste Jahr. Soweit das neueste aus unserer Lokalredaktion.